بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حيئي لئي أنه من الجن فقالونا سمعنا قرآننا جبن يهدي للرشد دفعونا بهي ولن نشتق بربنا آحدا وأنه تعالى جد كان يقول صفحنا الله شهد الله وأنه ظننا لأنه قول لإنتو والجن على الله كتبه وأنه كان لجار من الإنسي أعوذون وبرجار من الإن فزادهم رحقا وأنه ظننا كما ظنون أنتم اللهم باطل الله آحدا وأنه لمسنا سنن ن داشپنگ سورتونا پیو نحجو پدے کے رد شرک دے او تخویف سردہ دلاؤ نقلیو او کلیو نو رد شرک دے شرک فیلی مکر آورے بے او سورتنون کې تحزیز پدے مسئلے تے دوالے انا د آذاب موشکین اللہ حاق قوم آرد تخویف افراوی نو سورتنون کے دلیل نقلی پدے مسئلے نو جن کې بدلی نقلي او جنات تم د شرک ته وښرو هغه جنات چې مقرر شی او پجستجو چیرې موږ اسمان ته نې شوکا ته چل شوره نو کوم جنات چې مقرر شو په صوبته هامه د مکه او د مدینه منورې انو هغه نبی علیہ السلام ناخلا کولې چې قران رسو د دا غېد حالت الله بیان کوي پیغمبر تا و و هه یو جماعت چې ورګي ورګو یو ډلې د پیرانو نو چې راځم شو نو مونږ ناشنا ناشنا دا معنا چې د کومه مساله بیانې دغه دنیا کې نشته چې نو جاپان کې د بوت سجدا هندستان کې د کرشن ماراج دا او دا الایه نو جن نو د دو جن یاده وو چې دې مینې ایا دووجه دو راب ایلا چنیو لی چندی دووجه نا یا دووجه نمینه یا سیسر ایمینه په پا دکی اثر دخواه ده یا دووجه دو راب نا لکا تشپرستو دو نر عبادت کو دووجه دو نه چې چه ده سو ظل کئی نمونگو تعجیزی کئی چه مونگو نسو دی ادایی عبادت کئی وزو کنو ایا د وځی د مینینا چې د باندې مینا پرتاړه لکه پندوستان کې د خود صورتونه جوړ کړو اغا دری د صورتونه جوړ کړو چې کوم شي سره مینا نو لاغي شکل به جوړ کونه چې ځابه او ته کوله او بیا دا ازری د دری دریش په تو راځیدل څو شایې چې به محبوبو زداغه ایبالځ به کو لکه د پلاي اثر ده ترده پوری چه دیندستان کی دیندوان لو عبادت دشیو جی لنگ عبادت سه لنگ سانسکرط که ذکرت اغایی یعنی لنگ جور کلو هد آغای عبادت دارنگی فر جور کلو د آغای عبادت اوزن درمثال کشتره نمون خود دنیا چاند کڑا دارنگی پرون آشام که در حضرتی ایسا در حضیر علیہ مستلام عبادتو نومنگ ناشنا کتاب آرود اغاو یو اللہ عبادتو کئی بیان کئی پتر دیسلا نومنگا ایمان آرپا دے خامن نومنگی نومنگی سار نوشو نومنگی رشتیاو آئی مخلوق بسر آجت رو آجی مر بسر پاسې در بکی اچاری موننگ شرک نکو جراب سرادا چا موننگ خدای سارا نی صدار کن لن نشرکا موننگو دا خدای سارا نکدو آلوی دے ازمت رب دا موننگ دا خدای ذات پ مخلوقات عجزه او جنات و, و خبرت اخلی نې دنیو له ملګری خدا لکه څنګه چې نصاراوې او و انه شان ده و چې به دم به کو پالادروغ اګمان کوم کمن کني بوې بندانو پريان پالادرو زمون مشر درو جوړ کړو چې دا نه جوړې دي زمون مشر عبادت غیر جا کړو مونږ خو خلک په بر د روغ په خدای ب نهوي د مشرانو خدای د روغې دي بیمانو ګته نهو د پ خدای د روغې دي او سړ د بندیانو نه چې پهنا او ته په سرو د پیریانو نه نزیاتي د بندیانو د پیانوله سر ک شي مثال سره تی نام کو دی چې کله یو کان د طبکو شو نه چهه او به کبییر حاضو دي د دې علاقې د مشرکین په ناغوارم مې پینن مڅو نه ایو سره نه کوي امونګا ګومان کو پرېنوي راکښونی چې تاسو ګومان کوی چې په تو باندې کې الله تعالی را مونږو د قیامت ان کار کو امونګا ولې مڅه آسمان نو مونږ د مونږ د آسمان له دښمن څوکی دارا نو مضبوطو په خوابه مو آسمان څخه ټو اوس چې زو نو څوکی داران دي فرشتي لري او شغل تیارې وز لون جبد ان و منګه چې کنه دې و با اسمان زګه په زائد غوڅارنی مقايده په کنه څه دوه غوڅارنی بل بسلو نو بل و چې کوم ادر حکم کيده نو غوي تاو کېده نو څه سوږي کیږي ذوبو میزان را شغلتیارە دام د سانو اوس پیرایان له ادر صباح خبرې ترې تان ته راډه اته ترې تان وين بیا وګړه ټوکاتې نو دې یوس کا پیری دینو او سپریان چلو کی ها خدا په دان پیران لا ولي ها وای دل جوړکم ان ګور دل درکم دا و شيطان پیران هم کانجری ناشي په کانجر کیوار کو پلیته ګورم نو هغه راړل کی هغه د تر دیرځه منو نه هي خي نظرې راخلی اوسمه شیطان ګوري یدي اوتی لغره وکم زئی پیره چې زپاغی کینم دا ویږي نمل کو شیطان خبيث څنګه پاوځ کینم وای پریان پرغیل پریان زان نه دي خبر سليمان علیہ السلام ظاهر بظاهر سایر ساور کړه پریانو یی جون دے له دا ټول پریکار نه دي پریان دا کار کوي حضرت صاحب څخه ما سبق وی یو لوی دالی و و تیر خطر یو یولوی عالم د علی رضی الله عنه امر څه کې چا حضرت زبت ہوا کی پیسے کیا اگا ملاس کینئی ہو لی او چی بے کلاو کم رو پیسی نی اگا جیب پسک ایلاس کینئی ماں سبق پی دواز با پروتو در کان کلم باو ٹوڑو مر کل با ما تو کل جوڑو ماں تا حضرت سے بی کراس دم لکو حضرت سے شروع کو غیدار تو ہوا ہے چدا ہوا ماویګه دېパフォーマンス بند کړه اته مرهم مارو خطر آوه چا درست تا خطر آوه ما چا غولستنه زماتي سي پځايي شیطان دا کار کوي د پارو د دې تشخين کي خل ګمغايي شیطان دا کار کوي لاور نظر سره ورته جلسی له تلو ګاډي کي چکلا دراور و جدا شله ستو حضرت صاحب <سؤال> او بشتیم او او ما تظروه اچو ما حضرت صاحب او دسو که او دم شروع که چه دم شروع که یا سوس ریشن منگرالو نماتاوی پا ما دا جدو اثر شویا ما دم شروع که اقا اللہ لرکم حضرت صاحب او شاگرد ما اوی حضرت فلانه سر مرشا اقا جدوگر و کلا اقا وقتی او خوچی کم و خیادر صاحب دم اچو اقا بانیو کلتا اثر شو ګرهګره داسې مګي دانه چې تاسو غدا علاج تاسو ذکر اسکار تاسو رنی او هاته کې ته دی پیران بیمان سره دام شه شیطان په دانه کې داس سره سره شیطان سره کی نه چې د باندې را سره چ دم دم چاینل لري لاس چې خامارته وګورم یاته چې دا تاسو قرآن او سنت مضبوطي که قرطا بانی اثر که گی؟ تولا حوالا خود ایلا بالله ما اول تین دید دید دارن ایستا ترکیز دید شیطان پا کار کئی، پیریان کئی او شیطانان خودیر دید دروگ و انگور دلر آرم، گوت دلر آرم نتال تدم خدا و سر آراز شیطان بیار شیطان، شیطان غل قاق از ایترا خالی او چکهم ځای کې مالک ناشن او شیطان نشي راتله چې دې ګر اسکار وي نشيطان نشي راتله او مونږه مځک اسمان مونږه مونږ دې اسمان لاره ټکسې څکیدارانو مضبوط او شغلې تیارې او مونږه چې کنا سي دې اسمان څخه مقاعدل السما ناستد وقسرن لپاره نو اوس چې وقې لې سو نو بمې ځان لاره شغلې تیاره کديو مت کې شیطان برتا او خبرې زبراره دا ولا سو کوې ما امونغان پوېغو چې بدلاځي <سؤال> شي دي د منفلر سره چې خدای <سؤال> دا کار وکه مونږه بارني سوتري چې خلا عذاب اراده کړل په ځمکه یا اراده کړل په دې ځمکه مالوسره رد دی اسلام چې د شرک بری بندي او مونږه باذنا باذمون نه کان اباظه بيدنا مونږو په مذابونو مختلف طرایق طریقه زمون مذابونو مختلفو بازی زمونه نه کانو الله رحمت کو ابازی دین مشرکانو امون کو مان کو تیری کی کمزورے کورے الله بس مکه کہ سو انشی کمزورے الله تی قدرت جا مونږ داخله تعال ضرور دې لیکن مون سره دین نور رحمت کول امون کارچی وایو قران نو مونږ ایماناره قران خدا قران نو ازو کیمانڑی پڑھ ننبیری کی دتاوان تیا اند کمی دو حضم کمی دل بخصن چا مل برباد چی چاچ ایمان پا اللہ راڑو ننبیری کی دتاوان چا غمار ختم چی اند کمی حضمن کمی اور راقن کمی ظلم و لا راقن اند ظلم ابازی دمونگ ندی مننکی دارلا دی کتاب ابازی دمونگ ندی ظالمان قاصد دځدادونه قاصد عادل تم وي ظالم تم ونه نو چا چې ګردن کې خود الله تا مدد کسانو قسطو ګد اسلام اور چې ظالمان دی مشيبا جانم له بارن اګه چرې نهې له قدرتې کې پدین باندي نو دیتا او په او په فراکه رزق ډېر وې په دې ډېر او زمای کی, کی الله د دای پدې کې اصول کې مغوړی د الٰہی کتاب نه نو ذنب کې د الٰه ذات سختا زمانی مفسرین دای کې کوي و الله واستقامو کوږي کې داخل د دا الٰه دین نو قابا دای لا مال ډېر کی ادا تایید دې سورته مایده ده ولو انهم امنو وتقو نفطانا علیهم برکات من السماء والارض که ایمان پا ما راڑه نو زبا فایده ورطا پرانه زم شرک فایده نیشته شرک رزق نو زیده جی معنی دا که در ایک لکشی دا خلق پا دین دا اللہ با اللہ مان دیر او دی که بمزمائی دا معنی صورت ماده سرده او بلا معنی فراغ کلی دا معنی القرآن که آقاو ای طریقه نمراک کفر ده اکا چای ادری که دی کفر بانده نوار به کوم دې ته مال دې د پاره امتحان ۴ غه تک منې کړم او دې تایت سر دې تو پروف کړي لجعنا لمي فر الرحمان زګو ته من فزا فدی کبا نیان نه خ وکړي نو ما به کافر لدوره مال ور کړو چې دا غیر سبب سرس پینو غواړم ان سي دي الینف تنون په دوار امتحان ااځو چې مګولای دا لا دې کتاب نه نو ځنه به کې الله تعالی سعود په عبارت یعنی صح اگر اج اج سجد زین الله لری دی وان المساجد او عبادت خانه د قایبی نو مبلای سره د الله نه بل سو چې جمعه کی یا محمد یا غوث اعظم دستګی جمعه تون د الله دی نو مبلای د لاغره بل سو یاد مساجد مراد سیدکل دلاله دی نو موله سره د الله نبل سو یو لارم زده کئ اته مساجد نرمات آزاد اندامونه فرای در کړي دي نو له په دندامونو بل راه مادت کې وکلي پلا سونی سیدا در اګه چې دا دی چې کله به دې بد غلا بندا یا اوختو به الله دعوت به د الله نو قریب دی چې شوبا په بدن را پن له بدن را پن دو دي نبی رسول اسلام چې کله ودره تقریر تا مجنه وکراپن شو د مینینا مجنه طاقت تباه کوي مهندي په حساب څه تخته تاسو تخته تاسو نه منئ شاندار دي چې کله د دلې د الله بندا الله نو قرب دې چې شو بد دريان په د باندې راغوند ابل معنا وان نو شاندار دي کله چې د دلې د الله بندا الله اور کئ نو قرب دې چې شي دا کفار پا دا باند را پاند چی اوجنوئے دای را پاند کی گی اوجنوئے کل چی او مواحد را پیغمبر را غلی دے, دے نو دا مخلوقات پا غلی را پاند شوئے آدرین ممانا کل چی دخواہ بند اولار دے چی اگر دا اللہ دین تدعوت ورکڑے دے او بیامر شوئے دے نو دی پا غلی را پاند شوئی سدازمی حجت روا دے اگر دنیا کی دا ذکر کرو اللہ را مدد کن نو کاذ یو كون عليلي بابا بيشوداي پغ بندرا پر اگر حاج اترو ونيڅه اغه مسله دا بهن کړيو ونو شاندا دي کله چول دري دل د الله بندا نو قرب دي چې الله علا په نو شوبا دا پريان پد بندرا پر دمني نه او بل شاندا دي کله دل دي دل دي د الله بندا د الله اور کوي نو شوبا دا کفار سري وو چې شوبا دا کفار پد بندرا پر چويږي او بلمنه کله چولار دې د الله بندا چې دا دعوت الله وکړې او به امر دې قریب دې چې شي پیغمبر را پن هغه به شي ځایونه شي وا بلمرب اني صدا کوم دا الله رسول نبي الشرف الدعاء نو کې نبي الشرف به باز تیر شم نو سره دې الشرف الدعاء دبر نه شروع کا او وا نیم تاغلا دنه په نقصان نبي الشرف ته تسره اوہ پنانرا کی مار دا لالا لانا ازاب نسوک انموم بے من اللہ مگر رسول جو رسول لانا ورسالاته الرسول دا احکام نمتصرتیں نلائت بننیں نلائت لا املکو إلا أبلغوا وادار نیم مگر رسول رسول دالانه د دا احکام او सूचना فرمانیو کی د الله د رسول مثلا اور د جانم امیش وی پدی که میشا حتا کی چوبو ویني دมายد یوادون یوادون مراد قیامت حتا کی کی دیبا غو کوی نی چې د سر له شويره نو په وجی دي څوک کمزوي دیمدا دي حکم وز نن کوی د ډیرن لیکن کله چې د عذاب ویني له فورشی اشراکی سلاسا بیا نشوی دي عبادت ته غېر نکم را بلم نه مالک متصرف نه ګرم اوس نه چې فعلم وانه پویګم چې کلی د ماتوادون یا غي الله د لرمدا په دلا په غيب ان خبره په غيب مګر چې پسند کړي د ام بیاون د دې دایکه بارریان معنا کړي قران کې فای وای عالم الغیب الله دې ان خبره په غيب مګر هغه څوک چې هغه ته پسند شي نمووی ټیګه سامان اسی او دمو کې ایا کیږي سوې امه کې ایا کیږي دا وای چې ماته علم غیب نشته اا علم غیب الله سخرې اا علم غیب هغه چې له ورکیږي هغه الله پخې نه معنی د پیغمبر نه دا اوسه پر دا معنی شوه او آیا ماته علم غیب نشته نو پیغمبر چې قریب دې ماته ودونیه باید دې هغه تاسوړي ټګ معذاب چې واده شوی دا ما ته پته نشې چې هغه کليبه ده یا دے. دا غېر دی هغه په الله دی او ذائب غلم نور کې ما ګر پیغمبر تا اما ته کونی چې زه دا د خپل معناته کې دا وځار چې عربای نه واقف نه استثناء منقطه مبتداي ما باد خبدي لکره دي په شر د کافي کې به تفسیر کړی نو از اسلام ان قطع دا مانا او چې وانا پویگم که قدیده ما توادون یاگر دول دی اللہ دی اللہ مدع قول دا دی علم غیب دے عالم الغیب دے اللہ انا خبری پا غیب بانده لیکن که پسند کی دا انبیاء انا سوک نو لیگی مخی رسو لیکن که پیغمبر پسند کی نو داگه نو مخی رسو فرشتے لیگی چاق إلا من ير رسول الرسول او رسول نه مرا فرشتہ مگر ته پسند کی فرشتہ چې وای اوسه زمو پیغمبر تا نو لګي مخیر اوسه فرشتي نه نگہبان صد پار چې شیطان پاګبان دی خبره نه وری اجه پوشي دا پیغمبر چې ورسوده احکام درب فرشته سرا نور فرشتي لګم چې خبره نه شي شیطانان وای برباد نه کی چې پسندکم سو فرشتہ د پار د لګول زواهه نو دا به پتاوي ستابداري کې نور فرشته ملګم تا کې زواهه کوم لکه سره وي لانیتلار شپې خورتا دا خبر وکړه تم ور سره الله شه تم ور سره الله شه بیا ورته ختم ولا مطلب تاکید دې زفرشته خنيريږي خو بیا هم زواهه كامل را لګم اوه كامل فرشته رسیږي دا نه چاګه یریږي خبر پرادی استره والی او بيان ظفر است نو را لګ لی یعلم الله جزائر کې الله چور سوي احکام درب یا یعلم نبی وان پویګم زه چې قریب د ماتو د امجر رورب یمدا یا قامت تفاین دګرول دا او د الله په غیب ان خبرې په غه باندې چاله قدم شکران لیکن من ارذرا لیکن کی پسند کیو فرشتہ دلې ګلو دواہے نور لګي مخيرو مخيروس نه رسدان نگہبان اغه زره فرشتہ بولا نور کې په دایل کې الله چې رسولي احکام در نافذ شرف کړلم حیاته کې دلله الله په واخی باندې دې څه کدي اشمیر دې ارشه دې اشمیر ارشه ته پاتره سورۃ کے نافذ اشلائے کے اربعہ اوطا او دلیل نقلی او دا باب د دې فقو صورتونی ختم سو اخره روانه ده د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو په یاد ساتي ایوب اسلامی کیسټ مرکز تقی صحوانی بازار شاته په خور خار